Velkommen til podcasten Fremtidsfabrikken. Mit navn er Lars Horsbøl, og med på linjen sidder Eske op fra Londres. Podcasten her dækker teknologier, tendenser og udfordringer i startup-miljøet gennem øjne af iværksættere, som mig selv teknologiske eksperter og også investorer. Det kan vi måske ikke prale så meget af. Ikke desto mindre, så kommer der til at ske en lille rebranding af Fremtidsfabrikken. Vi holder ved navnet. Der kommer noget nyt logo. Øhm, der kommer en ny visuel identitet. Visuel identitet, ja det, det gør må man sige. En årsag. Og det gør der, fordi at ø, vi træder ind i et ø, samarbejde med Pottermok, som ø, består af andre podcast end blot os selv. Men det kan jeg skal sætte lidt flere ord på, hvad det her det går ud på. Det er vi rigtigt. Pottamok er en ø, for at blive forretningsvært en paraplyorganisation, der dækker op til fem podcasts, indtil videre. For uden fremtidsfabrikken er der blandt andet Her går Det Godt, let af Esben og Peter Folktoft. Så er der Den Dyriske Team med Alexander Holm, det kan være at jeg tager efternavnet helt galt her, så beklager jeg Alexander, hvis du lytter med. Så er der Gravs Garage med Christian Grav, og så er der Kok og Kok imellem med Thomas Rode Andersen. Og Det er et fornemt selskab, vi er kommet i blandt. Vi glæder os til at skyde episoder ud sammen med Pot og det her er altså den første episode, vi skyder ud, det er søndag, den 26. september, hvis du lytter med. Der kommer en ny visuel identitet på Instagram og på LinkedIn. Faktisk kommer vi til at gå helt amok med altså alt, der hører <trykker> oh, online, online uh, presence, kan man sige. Ikke? Og det er jo en dag, Lars, vi kan fejre i, uh, i flere hensener, fordi... Den episode, vi skal udgive i dag, er en, vi begge to ikke troede, vi nogensinde skulle optage. Men Det må man Som man bare må sige, vi har været glade for at optage. For, for, for man får, man bliver simpelthen så glad i, i låget, uh, når man får lidt glow i sindet. Ole, Ole, Ole. Ja, I kan glæde jer til den helt store omgang med uh, Ole Glow. Uh, kongen uh, barn ja. mange navne, Ole Henriksen fra Nibe, lille mand, alt for meget energi, glad, dejlig og dygtig forretningsmand. Han har bygget en, en stor forretning op og solgt til det, Louis Vuitton Moir Ja, det store franske øh, luksusimperium, ja. og det må man bare tage hatten af for. Så til de af, der ikke rigtig kender Ole som den store forretningsmand, det kommer vi lidt ind på i dag. Ja, ja. Der kommer to episoder, en del 1 i dag om 14 dage, og også en del 2 som med det, yes. så synes jeg at vi skal sætte gang i den. Ja, og vi skal episode. lige sige, vi gør alt hvad vi kan for også at få det på video, fordi Ole er en fantastisk karakter, både på lyd, men også på video. Fordi han er virkelig en skøn mand at se på, og man må bare sige, hvis der er noget han har, så er det glow. Og det kan man også høre i hans stemme, så, så lad os komme i gang. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, man kan høre for stemmen. Vi har Ole Henriksen med i studiet. Velkommen til, Ole. Tak, Eske. Det er en fornøjelse at være her med i to flotte fyre, Dig, Eske, og dig, Lars. Tak. Fantastisk. Oh, fantastisk. Det er dejligt tak, at Ole. have dig. Ja. Det jeg det, tror, som, Vi har os rigtig meget, Ole. Ja, det har vi godt nok. Og det har været undervejs længe. Ja, vi det... mødtes i der sent om aftenen nede ved vandet. Det var Ja, med Tolboden. Og så jagtede I efter mig, og så sagde ja. jeg bare, at jeg er hjemme på det hele. Jeg vil gerne <laughs> lave jeres podcast. Ja, præcis. Ej, det er fantastisk. Og nu sidder vi her. En septemberdag. Solen skinner. Det er jo nærmest sommer i Danmark stadigvæk. Er det, I det er, fantastisk. er det ikke imponerende? Altså gadelivet. Altså alle stråler jo lige frem. Altså de små børn er ude og løber omkring. Legepladsen, som ligger lige over hvor jeg Kravler de alt, mor og far er glade. Bedsteforældre er glade. Vi er, ja, vi er alle glade. Ja, det er rigtig godt. Og du behøver ikke rigtig nogen introduktion, Ole. Jeg tror, at alle, alle lyttere ved, og også inklusiv du, du er en levende legende. Du har sprudnet energi, en <laughs> og så har du jo opbygget et, et skønhedsimperium uden lige med eget navn. Mm. Og uh, Så og noget og det, af det, som folk måske nogle gange glemmer. Så man vi kender godt Ole Henriksen brandet, men man glemmer måske lidt, hvor stor de det egentlig er. Um, og ja. det kommer vi måske lidt ind på. Jo, altså, jeg glæder mig til at tale om det hele, for uh, det har været en spændende rejse gennem livet, og nu at jeg er det en moden mand på 70, og kigger tilbage i spejlet og tænker, er lige i gang. wow. Altså, det gude ved det er egentlig, det er en personlig beslutning, hvordan du forholder dig til livet hver dag, når du vågner op, og jeg modtager hver dag med åbne arme. Ja det, ja, det må man sige. Det er jo dejligt at vågne op og så tænke, livet er en morgengave, og det er ret. Det, gør, det, life. det gør Lars, ja, typisk. Ja, ja. Det gør jeg forhåbentlig også, ja. Jo Jo, jo. jo. Vi starter dag. hver morgen med livet af en morgengave. Er det ikke. Og, og tillykke med det. Fordi tak. en anden ting, som jeg altid siger, og som egentlig også er bevist af psykologer, bare at smilte dig selv i spejlet om morgenen, og modtage dig selv, og, og sige, wow, her er en ny begyndelse, og så ligger der så mange muligheder foran en. Mm. Det er det, det. Laver du nogensinde på, Ole? Om man lige stiller sig. <laughs> Om morgenen, så bliver det bare. Altså, jeg laver mange powerpoints, <laughs> altså, for når jeg skal fotografere altså, så leger jeg med kameraet og gør det meget levende, så man ikke bare står der og jeg smiler meget, og rigtig fra hjertet, jeg klovner meget, og hvis der er ting, jeg kan lave akrobatik med, eller kravle i træ, jamen, så gør jeg det også. Så sker der altid noget af det uforventede, og mange gange er det uforventede, der egentlig er det, der bliver brugt. Og, øh, så jeg holder legebarnet i livet. Det synes jeg, man skal gøre, uanset ens alder. Um, fordi jeg tror, altså, hvad er det? Altså, ikke alene føles det jo godt. Altså, Idéen om at bevæge kroppen i sig selv, ikke? det er ikke noget bedre. Mm. Nej, nej det, det. Den, den dag, man bliver rigtig voksen, så er det hele er slut. Det er ikke. Nej, altså... Det er nødt til at holde sig, holde sig <laughs> lidt øh, som et barn. Altså, det er jo i vores verden i dag, at det er jo mange ældre personer, man kan beundre, som også har valgt egentlig bare at, at leve et spændende liv hver dag. Om det er at tage ud og rejse, om det er at tage på kurser, lad os sige, hvis man er holdt op med at arbejde, men konstant forny sig, for det er noget af det vigtigste. Og det er noget, at altså, altså hjernen kan lede det, altså, altså, som jo er den verdens bedste computer. Den kan jo mere vores hjerne end noget andet, og det synes jeg er spændende. Ja. Ja, man skal blive ved med at lave noget. Nå, du kommer jo fra vi, det nordjyske. Ja, vi skal lidt tilbage. Du kommer fra det nordjyske, og <laughs> det, det kan jeg jo også selv, Jeg kommer fra Støvring mere præcis. Støvring? Spillet, oh my god, spillet, god Lars. og har mod Nive, hvor du er fra, Ole. Jeg har legater fra Støvring Gymnasium. De bliver ja, uddelt det er... hver år til to af, af dem, der bliver studenter. Det har jeg gjort i ti år, og jeg har været der mange gange og præsentere Elsker Støvring. Ja, Fik du et Ole, Ole legat? Jamen, jeg var ikke på stønden ah, så, ah, så, ah, så, så der har jeg ikke øh, haft... Så har sikkert vundet et, uden ja, tvivl. Det, det, det må vi gå ud fra. <laughs> så skulle du gå til noget mere showdance. Ja, jamen, det kan jeg godt. Jeg er sikker på, at I går er gået til at danse i to? Jeg har, vi, har, vi, vi har faktisk gået til salsa er, i Kolumbia uh, sammen. Uhuh. Vi har gået til salsa i Colombia sammen. Er det, sammen jeg lærer, og er det lærer altså, gas. Ja. Er, er det hvordan føles det sig for dig? Er det ja. fantastisk. Er det ikke. Det er, så, vi har måske helt ikke helt rytmen, De kalder os lidt Gringos dernede jo. er det. Men vi arbejder på sig Vi kan lide det, det ikke desto mindre, og jeg skal blive god til det. Ja. Det er så fedt. Men ved du, hvad? det at bare de har gjort det. Jeg synes, på, kan I danser bedre end i egentlig, anerkender jeg selv. Vi for, har vi har video -materiel, ja. Vi har video -materiel, som bevis. Ja ja, og det vil ikke, at det kører gennem. Altså, jeg vil sige, at vi skal nok lige arbejde med lidt finpudsning hvis vi skal i gang igen nu. Men der er ingen tvivl om vi skal faktisk have det kan være at vi skal lave dan dansedansakademi. Hey, det vil du jo lige se til kameraet for alle i søde mennesker som nede her. Det er et podcast. I skal udfolde jer selv derhjemme, og der er ikke noget bedre end at gøre det med dans. Alene foran spejlet beundre jer selv. Og det er noget, jeg gør hver dag og så gør det selvfølgelig også til party og videre, det er bare så befriende at føle sig sekset og flot og smuk, uanset din alder, om du er 13 år gammel, eller du er 70 som mig. <laughs> Jeg vil faktisk sige, det er nok det første gang, vi har haft uh, den type opfordring i fremtidsbringer. Den, <laughs> ja, den, den, den er ny, og det, det er fedt. Men du, vi, vi skal tilbage til Aalborg, starter i Nibe. Ja. og uh, Der hvor du vokset op og holdt til i ja. Ja, hele din ungdom, din, din ungdom. Er 18 sige. år vel. Du er Der, jeg var, Hvornår flytter du hjemmefra? Du har ret. Og, og, og, du har ret. Storbyen. Altså, jeg vil sige det, at altså, vi kan forholde os til, at altså, barndom betyder enormt meget for os alle. Og det er jo den verden, vi kender. Og det jeg blev født i 1951, var Nibø, den her lille provinsby. Fordi vi havde få penge, men masser af kærlighed og havde det sjovt i familien. Far arbejdede på Nibe beslagfabrik mor stod op halv 6, sammen med min far og gjorde rent i Nibebank. Og uh, hvad, hvad der var dejligt, var jo, at uh, jeg elskede naturen. Jeg elskede, når limfjorden, der var is på limfjorden. Ja, og hvor jeg kunne skøjte og speedskøjte, som man siger, og, uh, og cykle omkamp med mig selv, når jeg var ude som uh, avisbud. Jeg startede egentlig som mælkebud som 10 år Det var byens bedste betalte job. Og jeg ville gerne hjælpe med økonomien derhjemme, og så også være i stand til at forkæle familie, venner og mig selv, og der synes jeg nemlig det, altså, når man er lille, så kender man ikke lige til det her med endofiner. Men sandheden er jo altså, når man er op der halv seks og møder mælkemanden ind på Nibetorv kl. 6, og den her lille dværg, som jeg jo var, jeg løb jo omkamp med mig selv med de her tunge mælkeflasker, og så kommer man på skolebænken, og så er man bare helt vågen og klar til det hele. Og mange af de andre søde børn i klassen sad der halv og, <laughs> og uh, halv sov, kan man så sige. Ja. Men det var dejligt, at altså, jeg vil sige, at de værdier, man har i provinsmiljøerne, betyder enormt meget for mig den dag i dag, og jeg rejser hjem til Nordjylland konstant, fordi der er nærvær, man tager sig tid til hinanden, man småsnakker, og det skal man gøre, uanset hvor man er ude i verden, fordi uh, så hygger man sig sammen med sine med medmennesker, og, uh, og så er jeg, jeg taget provinsen med ud på verdensscenen. Ja. Og, og hvornår, hvornår kommer du sådan for første gang til, til storbyen, eller flytter til storbyen? Og jo, så var vi... Og så... hvad driver dig? Fordi det er jo rart hjemme i men der er jo også en grund til, at vi sidder her i en kælder i København og til at podcast. Fremtidsfabrikken i Drengge har jo også strabt efter succes og udfolder inden for ting, I brænder for. Beslægt færdig. Nej, nej, for det er jo egentlig det, om det er karrieremæssigt. Eller bare livet ved sig selv. Man er kun man er færdig den dag, man siger farvel og ligger der i kisten eller, eller bliver, hvad siger man? Øh, Krameret. Krameret nemlig. Men øh, nej, jeg vil sige, at øh, jeg drømte om den store verden fra af. Jeg læste om den. Jeg læste tonsvis af bøger og selvfølgelig de kulørte blade, som bare var spændende. Og så samlede jeg penge, så jeg kunne flytte bort fra Nibe. Og jeg var på privatskole i Aalborg og for at få realeksamen, det betalte jeg selv for. Og, uh, og jeg deltog i en masse uh, essay eller skrivekonkurrencer, uh, blandt andet den, der blev vendepunktet for mig, var DFDS, da de havde deres 100-års jubilæum. De udskrev en konkurrence blandt danske skoleelever, skibsfarten gennem uh, tiderne. Og jeg besøgte mig til at deltage, jeg vidste ikke en pind om Skrivel. emnet, sad på i Bibliotek, lavede en outline, og uh, og så indsendte jeg via skole 68 sider med tegninger, penmanship, meget flot skrevet. Jeg har selvfølgelig beviset på det. Og det var omkring 7.000, der deltog, og jeg var en af 10 venner. Og, og jeg var, altså, altså, jeg var ikke overlegnet og sagde, at nu vinder jeg, men jeg, jeg ville vinde. Mm. Og det lykkedes, og det igen. Og jeg blev ekspert inden for et emne som jeg ikke havde tænkt over tidligere, og nu bor jeg på samme gade, hvor DFDS' uh, hovedkontor var dengang. Så det er bare, altså jeg vil sige til I dejlige mennesker, som sidder her med os, og nyder det her dejlige talkshow, som det egentlig føles, du skal aldrig holde tilbage. Altså du har talenter inden for de ting, du brænder for, og bare gå ud og gør det, og gør alt, altså gør, gør livet spændende for dig selv, og udfordre dig selv konstant. Og så lykkes der flere ting end ej, så det var egentlig, hvor jeg opdagede det her spark i røven, at jeg kunne mere, end jeg egentlig havde forventet. Men hvor fanden kommer, kommer det her drive fra, Ole? Altså med, at du øh, går hjem og sætter dig over på bibliotek og hammer 68 <lødse> sider ned i noget, som enten er skrevet i hånden eller har været på meget tidlige skrivemaskiner. Ja, det var egentlig, altså dengang var der skrivemaskiner, men jeg begyndte, man lærte egentlig dengang at skrive på maskiner i skolen, og jeg var meget dygtig til det, men det skete lidt efter, på det tidspunkt var jeg, 14 dage deltog og havde muligvis lige lært, at skulle få en maskine, men havde ikke en. Så jeg kunne ikke, som man siger på jysk. Der var ikke penge til at få en skrøvemaskine. Så det var han. Du kan det var, godt lide det nu. Selvfølgelig kan jeg det. Det uh, <laughs> noget. Så, så jeg vil sige, at uh, hvad er det altså, det som jer ikke er to unge fyre, som uh, er ambitiøse. Altså, jeg vil sige, at man bliver født, man er taknemmelig for livet, som er en gave som mor giver en. Men det går måske først op for en lidt senere. Det går sikkert op. Det er muligt. Men så vil jeg også sige det, at man er formet. Du har din egen sjæl, som er din sjæl. Din sjæl, din Din sjæl, Æske. Som er den person, du er og udvikler. Og det er mange gange, man glemmer, at sjælen har nærvær med hjernen. Men altså, sjælen har meget at gøre med følelser, men også alle andre ting. Så det er din sjæl, din farmor har, deres sjæle, som er unikke. Så jeg tror bare, at den sjæl, jeg var født med, det var så den, der gav mig øh, den her livskraft. Og, den, øh, og det, at jeg bare, altså hvad var det, jeg nød alt, hvad jeg fik lov til, og jeg blev også mobbet meget, fordi øh, da man pludselig går igennem puberteten, ikke? så var det bare okay, altså jeg elskede at være af og danse med piger, jeg var på danseskole fra dag 6 år 6, kusine og Hanne, men så var man pludselig øje for drenge, og jeg tænkte okay, og, man, og en seksualitet, det er jo helt vildt ikke, den er så stærk, og øh, altså uanset, uh, hvad man er tiltrukket af, og, og så var jeg vel også, altså jeg vil ikke sige, jeg ikke en typisk, uh, altså jeg ikke, man kan ikke generalisere forresten om, homoseksuelle mænd, for der der alle typer. Jeg var ikke decideret den helt feminine, men jeg var stadigvæk fyren, der elskede mode og skønhed og entertainment, teater og film og hvad end. Mm. Og det, det har du holdt fast i, må man sige, fordi jo. Du, du, du finder jo så ud af, at du skal, du skal videre inden for dansen. Jo. <clears throat> og hvad er, hvad er next step fra, fra Nibe til New York <laughs> og så videre til Østen en tur? Jo, så jeg mødte en fyr egentlig, som uh, var amerikaner i København, og uh, det var meget interessant. Uh, jeg var på natklub med min daværende kæreste, som var fra Island, og så blev jeg inviteret over til det her bord, hvor den her amerikaner sad, og han sendte sig en af hans kolleger inden for, uh, jeg tror, MGM her i København, uh, studierne, som nu har rettigheden som vi ved til Mr. James Bond, ja. som jeg lige har spillet egentlig, som får premiere nu her på lørdag til en velgørenhedsting, men Around that, så Harvey White'sman inviterer os over, og jeg siger, jeg, jeg kommer over, Hvad Han hedder han igen? Han hedder Harvey White'sman. Det er et satme godt navn. Det, det er, er det? Ja. Yeah. Det er sådan lidt sådan et, uh, well, altså, et spionnavn. Altså, ja, det er det, det er egentlig. Navn. <laughs> altså, det, han, det viste sig, at han var en vild intelligent, vildt sjov, meget talentfuld mand, men også var bipolar. Og det bliver også, <clears> hvad <throat>, der ydelagde hans liv. Og, men vi kommer over, jeg sagde jo, at han kæreste med, og så altså, det gode ved, det var jo... Altså, vi drak normalt øl, for det var det, var altså, vi og øl skulle jo var mange timer, fordi vi havde ikke så mange penge. Og så altså, pludselig... Timer, så blev den jo varmål. Ja, ja, men det, altså, vi havde ikke penge. <laughs> han kom fra Jylland, han kunne nok drikke stort. <laughs> <for> det, <laughs> stort så sådanheden er, at Harvey Weitzman sagde, hvad vil I have at drikke? Og jeg tænkte, wow, I vil have en rum and coke. Og så blev det to <laughs> og tre rum and cokes, fordi han Så det. Var, og så har vi... Uh, så meget var der heller ikke at stå imod med dengang, vel? Nej, nej, det er jo vildt, kan man tage, uh, så sige, at han var her på et filmprojekt, hvor der skulle filmes nogle scener i København, og så i London, og uh, med Mia Farrow, som på det tidspunkt var kæreste med Frank Sinatra, og så ville han synes, at han lige ville passe ind i en rolle på en af bar bare scenerne her i København. Han havde åbenbart øjne for mig, og... Det var sikkert derfor, at jeg skulle passe ind i den her scene. <laughs> ja, så kunne jeg nok få dig til at passe ind. Ja. Så, og så var det egentlig det, at så, så skrev vi sammen. Han rejste bort hjem til USA igen. Og inviterede mig over til London. Og så pludselig inviterede han mig til New York. Og så var min holdning egentlig, på trods af mit job i København. Og at, wow, det gør jeg bare. Fordi hver det værste, der kan ske. Sød fyre, charmerende fyre fuld af historier. Og så blev det til New York. Og så studerede jeg egentlig ballet på Carnegie Hall, som jeg altid havde drømt om, og var meget dygtig til. Og, uh, og så rejsen over til Asien, hvor jeg var showdanser. Uh, Hvordan kommer det på benene? Og altså, det er egentlig via, også via Harvey, fordi han havde projekter der også, og han pludselig er for en anden business. Så vi var, som man siger på engelsk, som jeg fandt ud af, en wheeler dealer. Og Villa Dealers kan være det på godt og ondt. De snakker meget om tingene, og noget af det er en realitet. Andre er ikke. Og uh, så har vi med hans intelligensniveau, var også en løgne. Altså, løg meget. Men det, det tog mig år at finde ud af. Og det er bipolar... Du har kærester med ham i flere år. Jo, jo, jo, ja. ja. Og så... Uh, og som sagt, Asien, det gode ved det, var jo, at jeg mødte nogle imponerende, altså indo i Indonesien, mødte nogle vildt skønne mænd og kvinder, og... Uh, Hvor vi henne tidsmæssigt her, at du er i starten sige, af 70'erne? Ja, starten af 70'erne, nemlig... I Sydøst Ja, og Indonesien, altså landet, altså kulturelt, og altså hele vejen rundt, er jo imponerende. Verdens femte største land, 3300 øer, og... Uh, og jeg mødte også datidens store designer over på judy vi blev gode venner. Vi arbejdede sammen med mode-shows, danse -shows og hvad end. Og så, det gæven, jeg fik, var, at jeg pludselig havde akne, urin hud bumser overalt. Fordi, jeg levede, altså, jeg har aldrig drugs, it's never been a part of my life, men lots of rum and coke, masser af ja. lortemad, <laughs> og så blomstrede huden. Ja. Og så, Møder jeg Lagita, som var inde på hudplejebranchen, som havde en lille klinik i Jakarta. Hun var venner med uh, Mary, uh, som var fra Holland, så, og som jeg også mødte. Jeg mødte en Lagita gennem Mary Raquette, som var kæreste med og mistress til Ibn Sotoho, som var en af verdens rigeste mænd. Han ejede på Termina, The National Oil Company. Oh. Så Ibn Sotoho tog den her flotte blonde kvinde, hun levede som royalty, og det var helt vildt spændende. Jeg tænkte bare, at det helt vildt. Altså, wow! Hun over hele verden, og hun levede som, altså, ja, som en milliardærer, Og så havde han en kone og børnene derhjemme, fordi han holdt sig også. Altså, så. så jeg blev inddraget lidt i den verden, som jeg synes var spændende. Men Lagitta forvandlede min hud. Og så sker det en idé. Altså, det er igen det her sammenhæng, hvor jeg siger, at der er magi i luften. Men der er ting, der bare, som vi mødtes i går, jeg skal jeg, jeg lige have skrevet til dig, altså over i ja. Borgade. Så møder jeg uh, Isabel fra London. Uh, via I, hende, I Jakarta. I Jakarta. Hendes bror var uh, direktør for et pharmaceutical, pharmaceutical firma i uh, Indonesien. Jerry Hook og hans tyske kone, han siger, Jerry, Ole, eller Ole, siger han, du skal møde min søster. Hun elsker at gå ud og danse, og det ved jeg også, du gør. Og vi bliver bedste venner. Hun er så altså inde for skønhedsbranchen i London og siger, hvor du, jeg føler, at du hører hjemme inde for branchen, og jeg tænker, wow! Det lyder da vildt spændende, fordi jeg tænkte, jeg skal have en seriøs karriere, jeg kan ikke blive ved med at være showdanser kick my legs high, og så et år senere flytter jeg til London, hvor hun hjælper mig med at komme ind på The Christine Shaw College uh, i en albemild street, som ligger parallelt til Old Bond Street, og um det er færre for dem, der er i tvivl. Nemlig, ja. Så ved jeg ikke, altså, hvad jeg vil spørge om i den forbindelse, men altså, jeg har været over. Men, men det lyder til, at du har været sådan relativt opportunistisk altid. Ligesom, ja, fuldstændig. Okay, der kommer ikke, man møder nogle mennesker, og ja. det gør man jo lige netop ved, nemlig. at man er villig til at tale med mennesker Nemlig. altid, og man er ja. åben, og man du er og Det er meget amerikansk tilgang til tingene egentlig. Ja, ja det, her er kom fra Jylland, ja, ja. Og hvor altså, goddag, hvordan har du det? jeg ja. har det da godt. Ja. Altså, jeg griner af, altså, er det godt nok vildt for, og det, er jo, det vil jeg også sige til alle, altså, bare, altså, grib mulighederne, vær ikke bange for det, for, jeg, hvad er det, altså, når jeg svømmer for eksempel her i sommer, når jeg har været ud i vandet, der på, Kære på i fra Klipperne, og så dykker jeg dybt, men jeg ved altid, at det lander landet på overfladen, og det er egentlig den holdning jeg har til tilværelsen den dag i dag. Jeg er en vågehals. Mm. også fysisk er jeg meget af en vilberse og på træs af mine alder, så, ja, så det blev vendepunktet. Men, ja. men der må også have været, altså, du må også have været altså, fordi man kan jo sagtens. når man får, jo flere muligheder der er, jo sværere kan det blive at tage en beslutning. Jo, men så var det det rigtigt. Altså, og det er jo egentlig en af de ting, kan vi så sige i dag for alle i dejlige unge mennesker, siden i ambassadør for Headspace sammen med Folke Nyhavn Rasmussen, som egentlig er fokuseret på unge mennesker, som ikke har selvtilliden, og ikke har det godt med dem selv. Altså, I skal anerkende jer selv nummer et. Og så er det godt nok, at det er mange valg, men så må man så altså, orientere sig på bedste måde, fordi altså, de karrierer, der eksisterer i dag, er jo helt nye Altså, for mange. I mod, yes, ja. nemlig i modsætning til for, for 10 år siden, men jeg følte at inden for hudbærrebranchen, noget af det vigtigste jeg lærte der på Christine Shaw, hvor jeg studerede Cosmetic Chemistry, kropsbehandlinger, ansigtsbehandlinger, og så havde jeg et job ved siden af for at tjene penge, en salong som hed Joey Byrne, men med det sagt, det første jeg tænkte på, når stewardessene fra uh, British Airways kom ind som modeller om aftenen, som havde på hudproblemer, og lyttede til dem ikke via dialog, lærte man om, altså også noget af deres usikkerhed, så var mit job at få dem til at føle sig godt tilpas, glade for dem selv. Allerede og, der lagde du uh, fundamentet til Ole ikke, Glow. Jeg kan mærke havgålen i halsen nu. Ja, men det er ja. godt. <laughs> Vi kan tage morgenrutinen på et senere tidspunkt mm. også. Undskyld, undskyld, undskyld. Nej, det er ikke noget Er det godt nok det, det spiser jeg her tidligt om morgenen, Men altså, okay, med det sagt, så var det jo altså også det man er i stand til med folk med uren hud problematisk hud at give dem en smuk hud igen og give dem livsglæden og selvtilliden tilbage for mange føler sig usikre og mindre kørende på grund af det mm. og det burde man jo gøre og øh, jeg strippede altid efter at være den bedste og så for mig var det spændende og så dengang den tiden nærmede sig hvor jeg blev færdig så sendte jeg brøve ud til de store kosmetiske huse i London og præsenterede mig selv med penmanship, måde kort og men concise. og så havde jeg tre jobtilsbud. Og det var igen, fordi jeg planlagde ud i fremtiden mm, mm. og gjorde folk opmærksom på mig. Der var ingen, der kendte ham, Ole Henriksen, og så startede jeg hos Helene Rubenstein dagen efter, jeg var færdiguddannet i London på skolen. Og det er også altså nu om dagen på nettet, så er det jo imponerende, hvordan vi kan kommunikere og gøre verden opmærksom på en. Men øh, så det er, altså, man skal ikke holde tilbage der, for altså, du, du, du skaber jo dit eget liv og din egen karriere. Og, øh, og du tror ikke, tingene fungerer på samme måde nu om dagen, for nu har jeg jo interviewet hundredvis af mennesker gennem årene, der har arbejdet ved min side. og øh, Så jeg fik job, arbejdede i London. Og så har jeg pludselig over til USA, fordi jeg havde drømt om Los Angeles, om Hollywood, om The Entertainment Industry, palmetræerne, strandene, og uh, jeg har altid været en stor film buff. Så jeg har egentlig været ekspert både inden for ballet. Jeg var ved Nicolaj i går aftes, som var model ved den der velgørenheds-event, Og Nikolaj som blev verdensstjerne, ikke? og nu er den imponerende mand på det kongelige teater, som leder. Ja. Men, men det sagt... Jeg, ud, jeg har været stand til at udfolde mig inden for så mange felter, og uh, så I, i LA sker det jo i Jeg troede, at jeg kunne få job ganske let. Det skete bare ikke. Der var ingen, der hørte mig som mand. De der få klinikker og spars der eksisterede. Og så startede jeg min egen business uh, med et lille budget, fandt lokaler i Beverly Hills og dekorerede på egen hang. Var, var Beverly Hills? Det var vel allerede hot dengang? Det var, nej, det var, det var et, nej, det, det et godt spørgsmål, Eske. Beverly Hills var slet ikke på verdensmappen. Hollywood var på verdensmappen. Stjernerne var kendt selvfølgelig over hele verden. Beverly Hills var den her lille landsby, med, uh, hvor der var en benzintank, der var små søde lille caféer, der var ingen moders med berømte designer overhovedet ikke. Er der ikke noget Rodeo Drive? Det var så Rodeo Drive var der, men uh, det var helt anderledes. Det var ikke glamourous. Nej. Nej. Og forfændt uh, og filippleide. Nej, det blev lidt Det var fuldstændig ret, ret. Så jeg uh, åbnede dørene, og det var vildt spændende, fordi du byggede alt fra bunden selv. Helt altså fra bunden. Der der med aalborg genser eller nybegænsker og op i til. Det tager vi selv. Wow. Hvis, <laughs> er det ikke jeg, hvis ikke I vil give mig et job, så laver jeg bare selv en <laughs> er det ikke? Men, Og det vil jeg også sige, gør det, og altså, hold aldrig tilbage. Der er så mange muligheder. Man tager chancen, og der er hmm. store chancer for... Men så arbejder man også hårdt efter det. Oh, det er nemlig en ting. Altså disciplin er meget vigtig for jer alle, hvis I vil opnå succes. Fordi altså, det er bare en del af det, men disciplin føles efter kort tid mere som noget dejligt, der, der bare beriger en men altså man skal være fokuseret man skal være i stand til at stå op tidligere om morgenen have en plan hver dag og sådan en anden ting er også at konstant forny dig altså innovation nu om dagen i vores verden er krævende altså det er vigtigt for os alle mm. du kan ikke stå stille og det gør det spændende så, så selv for mig sådan, som en moden mand jeg siger aldrig at jeg kan og jeg ikke vil fordi det er den forkerte holdning jeg er altid nysgerrig, jeg vil altid lære og når jeg dummer mig, jamen så er jeg bare en idiot så lærer I os. For det, man kan lære alt. Så man kan lære alt, og nu til dags kan man lære alt for under 1000 kroner. Ja. Det det alt ligger på nettet. Det er rigtigt, det var Du har ikke at gå i skole for at lære noget som helst. Det er rigtigt. Har I via nettet, for nu altså med fremtidsforbrækken, som er vildt spændende, I er meget afhængige af nettet, ikke? Og uh, de no, muligheder. Vores det forretninger sig. er på nettet. Ja, så, så. Vi bruger i hvert fald nettet til at distribuere ja. vores produkt. Ja, yeah. Alt, alt, alt, hvad ja. vi laver, er jo internetbaseret. Ja. Fuldstændig. Altså, jeg husker for mange, mange, mange år siden. Det behøver det ikke være. Jeg kunne godt tænke mig at lave en forretning, ja, fysisk er, forretning. Er en fysisk forretning en dag, men lige nu der er det internettet. Ja. Der kan men, være, at vi kommer til dig så, Ole. Jamen, det, hey. Fordi vi skal, vi skal også finde ud af, hvordan går du fra fra bank den her big shop ja. til første kunde til, for, til næste butik? Jo, så det er altså, fantastisk spørgsmål, fordi så okay, nu har jeg lokalerne. Nu har jeg Ole Henriksen op Danmark, som det hed dengang, på ja. jeg var stolt dansker. Og det er du ja, stadig. Ja, det er jeg ja. Men uh, det, at uh, jeg beundrer den naturlige skønhed blandt kvinder og mænd herhjemme, og holdning til tilværelsen og den sunde livsstil. Så med det, hvad gør man? Man skal jo være opmærksom. Som da jeg fik job i London, jeg sendte uh, breve ud til medierne, i L.A. og i New York, eller, mere til at så arbejde med dem senere, til uh, Conde Nast i New York, og Hearst Publications, som det er, er mega stor. Ja, og så uh, sker det det, jeg fortalte dem om min holistiske approach. Mm. For det var den naturlige måde at gøre tingene på, hvor det ikke bare drejer sig om, hvad du gør, og hvordan du forarbejder din hud, men livsstilen og holdningen til dig selv. Og The L.A. Times ringer eller Banker på døren, og det var meget skægt, da de kom op for lige at møde mig. Så sad jeg så ude ved, i receptionen. Uh, det var en receptionist selvfølgelig, men så sad jeg og ventede på uh, journalisten, som kom ind og pre-interviewede mig. Og vi sad og snakker og snakker, og hun siger, jamen, jamen hvor, hvor er Ole Henriksen her? Jeg siger, jamen, det er da mig. Gud, du er så ung. Du er så ung. Og så tænkte jeg, okay, nu skal jeg virkelig overbevise hende, mm. at de skal lave en historie af mig. Jeg var 23 år gammel dengang. Åh, oh, det er, uh... <laughs> <det> er, <laughs> er så altså hurtigt fyre for lige ved dig, kommet til L.A. Nej, det er ikke. Altså, hvad kan jeg sige? Hun var så sød. Og hun siger, wow. Jeg er vild med din filosofi. Vi laver en before and after story med dig. Så hvad vi gør nu, vi har allerede modellen, hun er assistent til The Addison Chief uh, at the LA Times Sunday Magazine Edition. På det tidspunkt er LA Times Amerikas anden største avis. Oh. Så Rita bliver min modelassistenten. Jeg møder hende, hun er træt, hun har dårlig hud, fedtet, akne hud, håret er lige så fedtet som hendes hud. Uh, hun har problemer i hendes ægteskab, føler sig usikker, og så siger jeg, Rita, jeg vil forvandle din hud. Jeg vil få dig til at føle dig godt tilpas med dig selv. Du har alle mulighederne. Du er en dejlig kvinde. Vi har opbygget et, et venskab, som jeg har forarbejdet hendes hud. Og uh, så de to, som sagt, before fotos. Og så gav de mig seks uger til at forvandle Rita. Vi mødtes en gang om ugen. Og blev bedste venner. Og så skaber vi det after med fotografier. Og så nogle måneder senere... Udkommer på Sunday Times, med alt i farver, med ham Ole H. Og det var magisk, hvad skete. Fra mandag morgen ringede telefonerne fra tidlig morgen til sen aften. Dag ind, dag ud, dag ind, dag ud. Jeg blev overvældet, og skulle fyre folk og træne folk. Og det var så fantastisk. Og så var der enormt mange af dem, der kom ind som havde problemer med deres hud. Så jeg blev egentlig først kendt som manden, der var ekspert inden for Agni. Og så via det, og jeg blev ved med også, ved at også være min egen presseagent, og det er jeg virkelig dygtig siden dag i dag. Nu er jeg omgivet af selvfølgelig store firmaer, som jeg samarbejder med, men det er det her, du skal promere dig selv. Når du brænder for tingene, der er ikke noget i vejen med det. Altså lad folk vide, hvem du er hvad du kan. Og så banker Barbara Streisand på døren. Og det sker egentlig det, at uh, det skete meget hurtigt. Det var det var. Ja, Og Streisand var en mega stjerne, og meget ung på det tidspunkt. Og uh, det sker egentlig det, at jeg arbejdede på hendes bedste veninde. Og det, det, det vidste jeg ikke de første par gange, jeg arbejdede på hende. Og så siger hun ved du Ole, jeg vil lige fortælle dig, min bedste veninde er Barbara Streisand. Og hun vil gerne ind og se dig fordi nu har jeg fortalt alt om den forvandling, jeg har oplevet med min hud, og Barbara har, uh, et, et, jeg slår aldrig om Stjernes hud, men hun behøver, behøver din hjælp. Og, uh, og jeg kan lide ikke, det var helt, bare helt vildt, fordi uh, så cyklede jeg så på arbejde, jeg havde ikke råd til en bil i min træsko, fra træskohandleren i Nibe. <laughs> og, uh, <laughs> Kæft, jeg det er produkt, gerne jeg godt ja. set. Ja, det var helt sjovt han en dejlig cykel, som var i parkeringshuset der på der har ikke været mange der cyklede i LA på det tidspunkt. Nej, det var rigtigt. Der var mange der havde træsko på. Nej, det er, <laughs> altså det sker egentlig det at uh... der går helt provins i den. Ja, og så har jeg lavet produkten hjemme i mit køkken ved aften friske produkter, som var helt unik. Og det er også det The LA Times elskede, for jeg havde ikke råd til at fabrikere og skabe mine egne produkter, altså på, Nej, på så brækker. Nej, det stod nærmest på syltetøjsglas ude. Åh oh, ja. Så ja, det var om aftenen. det gjorde jeg om aftenen uh, med med Streisand, uh, det bliver et fantastisk forhold Hun var så sød Så i mødet uh, Men hun står godt nok lige, altså hun kommer ind Og så snakker vi lige i receptionen og så går vi så ind i mit lækre behandlingsrum med meget, meget flotte omgivelser Så står hun så i dørkammen Og så stadigvæk altså, Fortæller mig mere eller mindre om ja, Jeg skal gøre Og uh, jeg siger Barbara Jeg lytter, jeg har taget det til mig Men du har stålet på mig for jeg os huske på, at en veninde sagde, at jeg ved hvad. Jeg, hvad, hvad, jeg gør, for jeg er dygtig til det. Så bare slap af. Det gjorde hun så. Og så er det egentlig ret så sjov er uh, et par behandlinger senere, så siger hun, at jeg elsker den træsko. Må jeg prøve den? Det må du. Så jeg bestilte så træsko fra træskohandleren i Nive til Barbara Streisand, som blev over. <laughs> så over. Så det er jo, og det, vel, sandheden er jo, Folk af folk, uanset om du, på Streisand. Så kommer Diana Ross. Så kommer Cher. Så kommer Kirk Douglas. Så kommer Sylvester Stallone. Og så rækkefølgende. Og så op til dattidens stjerner den dag i dag, med store navne. Og, og det var selvfølgelig vildt, fordi alle var unikke, deres egen personer. Men jeg blev kendt ganske hurtigt som The Skincare Guru to the Stars. <coughs> og så var det Henry Jaffe, som var producent for deresidens største taleshow i USA, som var The Show. Dynashow var kæreste med Bert Reynolds, som var deresidens, en af de store, mandlige stjerner. Og uh, Henry som producent siger, jeg er vild med dine behandlinger, og hvad jeg har lært af dig, det har min kone også, du skal på Show." Mm. Og jeg siger, okay. Og så... Så er vi back show showbiz. Show, Og så kan jeg bare sige, det er æske I rystede i Den dag jeg skulle derover, det var så nogle uger senere Så lånte jeg en bil Jeg havde så fået kørekorten, men jeg havde ikke min egen bil Kørte over til NBC Studios Og der var så meget på spil Det er et levende publikum Og det er altså det er live det er så <coughs> Og uh, Men så står Dine, jeg var selvfølgelig inde i The Green Room Var der mindst Jeg var der midt halvanden time inden og så pludselig annoncerer Dyna and now it is with great pleasure at introduce Ule Henriksen skincare guru to the stars og så tager vi lille Ule ud jeg havde min model <coughs> og så havde vi en fantastisk dialog Dyna var imponerende og uh, det bliver set selvfølgelig af millioner af millioner mennesker så får jeg tilbud om endnu no tv show af uh, Mike Douglas som også var en stor tv stjerne og så bliver jeg en regulær and AM Los Angeles hvor jeg er på en gang om måneden så, så du var rigtig god til det der PR-game. Hvor, hvor lang tid, hvis vi lige tager den der igen, du, du sendte det her ind til de, de store magasiner, som gav den her historie. Ja. <clears throat> hvor lang tid fra du åbnede din butik, gik der før du fik den featuring? Jo, så altså feature i den Times. Ja. Det var kun en tre måneder. Okay, så ja, det så har virkelig været... Altså, så du, er, ja. du har banket hele butikken op øh, selv ja. og stået og lavet produkter derhjemme. Så laver du skidegodt PR-arbejde, ja. og så sker der noget. Jo, og så, og så den anden ting er jo også, det er også vigtigt at for jer, dygtige som I er, og, og for jer, dejlige ser derude, og som lytter til det dejlige podcast, I skal dygtiggøre jer. Altså, du kan ikke undervurdere, hvor vigtigt det er, at du skal stræbe for den bedste, og så være kreativ og tænke uden for de forventede uh, rammer. Mm. Uh, fordi man skal jo tage chancer, og det vil jeg sige. Altså allerede på det tidspunkt, så begyndte de andre blade også at skrive om mig Vogue. Det var et kæmpe brud, øh, for mig, American Vogue. Og der var forskellige årsager. En ting, jeg vidste var, det er så mange måder, man kan forarbejde sin hud på, og skabe produkter på. Så det var vigtigt, at jeg gav tips til de her blade, så folk kunne gøre det derhjemme. Jamen. Og det er, at jeg havde de her store stjerner, som jeg kunne bruge og name droppe gav mig en stor profil. Det er nærmest referencekunder jo. Det var det. Og så begyndte jeg med et og som jeg sendte ud fire gange om morgenen så har bygget en postorderfirma. Altså nyhedsbrev, det var et fysisk nyhedsbrev. Ja, var... Det kan Ja, der var en profil, som hed Stargazing, og så var der også masser af advice. Og så får jeg mit første bogtilbud fra Macmillan i New York. Hvad årstal er vi cirka i her? Så nu er vi oppe på, lad os sige, på det tidspunkt er det så 19... 84, da jeg får et tilbud fra Macmillan, fordi de ville gerne have, at de har hørt. Hvor lang tid har du været i LA der? Så jeg var der, i landede i LA der lige op mod 1974, jeg startede my business i 1975. Så det var så, altså, og så var det sket konstant spændende ting gennem den periode, og, så jeg ked mig aldrig. Og du havde åbnet flere, flere spørgsmål? Du altså, det havde stadig kun os... i Beverly Hills spa. Ja, det gjorde jeg så godt nok senere. Og, og på det tidspunkt så flyttede jeg ind til Sunset Plaza og skabte en helt ny sparværden, som jeg gjorde i 1981. Og der så det havde endnu mere plads og mange, mange ansatte. Og vi kørte i døgndrift. Jeg har booket non-stop. David Bowie, Prince, Katy Perry, Madonna, Naomi Campbell uh, og så op gennem tiderne Daniel Craig, Mr. James Bond. Uh, og, uh, yes. og, han og, har han, flot hud. Ja, han er meget flot fyr og en meget meget sød mand. Og, uh, og så bliver det bare ved altså med, um, om det var danske Kornil Nielsen, om det var uh, altså hvem var det ikke. Men uh, men vil sige at alle fik stjerner. Det er jo stjerne fedt behandling. at kunne sige det. <laughs> hvem var bare <der laughs> ikke. Altså. Jeg vil sige det. Uh, <coughs> der er jo ikke tvivl om, at alle blev behandlet som stjerner, uanset om de var stjerner eller ej. Men uh, så sker det så godt ikke med bogen, uh, den udkommer, og så rejser jeg lande rige rundt, og laver lokale tv-shows over hele USA. Og, og foredrag, vel? Og det, det, var egentlig ikke, det var egentlig bare gæst på taleshow, men uh, jeg var også ude at præsentere ved events, uh, på det tidspunkt, og, og så, så var det The Oprah Show, som allerede out of the gate blev The Show, mm. og Macmillan, afslået, da de sendte bogen og forsøgte at sælge mig sell me to Oprah og så sagde jeg, giv mig telefonnummeret til The og Koordinator og på det tidspunkt der fungerede man i en verden, hvor folk egentlig tog telefonen, nu er det jo, alt er jo via e-mail og tekst og hvad end og så svarede The og så har jeg planlagt på forhånd jeg ved, du har et par minutter to sell yourself du skal virkelig have et budskab og hun er meget smart, hun sagde jeg ved, hvem du er. Jeg har bogen her foran mig. Tell me, hvorfor skal du så være på opera show? Mm. Så jeg gav hende så en kort fortælling om hvorfor. Og hvordan, hvordan pitched du den? Jeg vil Fordi sige, hun, hun havde vel så bogen, så hun jo, siger, du at alt... der ikke i oh, Der var alle store stjerner i bogen. Udover, der var et program, som hed Ola Henriksens 7-day skincare program, hvordan man kunne forvandle huden på 7 på på på dage. Jeg taler det er anglisch. Ja, det er <laughs> ja, well. det, du ikke den eneste i programmet, der no, har <laughs> Det sker med, at der kommer engelsk. Ja, det, altså, det, det er sjovt, men jeg vil sige det, at... Uh, nej, og så sagde jeg, så bogen er fokuseret på jeg seere. Jeg vil gøre dem til deres egen bedste eksperter. og jeg gør det let, og det er produkt, du skaber hjemme i køkkenet, så det koster ikke penge. Og resultaten er imponerende, og så har vi stjerner i bogen. Ja, kan du komme ind næste uge, flyv ind til Chicago, du skal på Oprah, vi giver dig en halv time, så flyver jeg til Chicago. Og Oprah havde selvfølgelig The Magic Touch, bogen blev en bestseller, og så pludselig var der endnu mere bud efter af de her produkter fra Ole Henriksen, men jeg havde allerede skabt de første produkter, uh, som var fabrikeret med mm. uh, en uh, talentfuld mand, som hedder Tufik. Han var kemiker uddannet i uh, Frankrig af indisk afstand. vi arbejdede sammen på fabrikken, og så begyndte jeg virkelig at marketingsføre produkterne og det var også, altså, jeg, blev, altså, jeg, jeg kan bare sige det uden, altså det lyder godt nok helt vildt, men tænk på de her og den der exposure. 10.000 vis af henvendelser kom fra helt, så, så pludselig alle forretninger ville have produkterne. Så går jeg i gang med mm. <laughs> Fred sikkel som var deres tidens hippe forretning i L.A., og Henry Bendel for 5th Avenue i New York, var datidens tidens hippe stormagasin. Mm. Og så får jeg tilbud om at få premiere i de forretninger, og så, hvad gjorde jeg? Så begyndte jeg at rejse og være til stede i de her forretninger. Mm. Det var vil vildt med. Ja. men din, Der blev du demokratiseret. Din, ja, ja, nemlig. Du har ret godt sagt. Den, den måde, du får dine produkter ud på, har så i allerhøjeste grad været pull. Altså, du har lavet en masse piger, der har skabt noget ja. efterspørgsel, som så går folk selvfølgelig ned i butikken og siger, hvor datene er, de kræver. Jeg kan ikke få det der. Og så får du opkald mere, end det har været, I har ringet og sagt. Vi skal, vores, vi, skal vores, nemlig. Nogle produkter. vi skal have vores produkter ud og så er det også meget vigtigt at huske på produkterne kan ikke bare være produkter, man skal være kreativ som kemiker det skal være banebrydende, det skal forvande huden og jeg var banebrydende med vitamin C før nogen andre i verden Linus Paulin, hun vandt Nobelprisen for hans research er med vitamin C og det var egentlig fokuseret mere på mænd og kvinder der gik gennem kemoterapi og de negative side effects. Hvordan vitamin C, som er the most forskede af antioxidanter, det ved I sikkert. Så jeg lærte af ham, fordi det var så heldigt, at en af mine klienter, svar var bedste ven med Linus. Og så fik jeg mig talt om vitamin C. Så jeg skabte et af mit første produkter, Truth Serum, som blev et globalt mega, mega hit. en bestseller hos Sephora i Så det var egentlig starten til, skal vi så sige, et franchise, som hedder Truth. Og uh, så jeg kan lige fortælle jer om et, et minut, hvordan det sådan udvikler sig ganske hurtigt. Men altså, Truth Serum er egentlig, altså den er blevet opdateret, stadigvæk en bestseller, men nu er det selvfølgelig langt fremme med, med andre produkter. Så Truth, som jeg også sagde, vi skal alle samtale tale sandheden, og du skal altid stræbe efter, være den bedste uh, version af dig selv, den bedste udgave af dig selv. Og så jeg er jeg altid forbundet meget med navne også, og the storytelling, og den fortolkning af det. Truth Serum, få debut, og alle medierne skriver om den. Og så er jeg allerede på dette tidspunkt i forretninger, både i Hongkong, i Kina, i Australien, i Danmark, i Sverige, i Norge og England og hvorinde. Jeg rejste så omkring, og hvad jeg blandt andet gjorde, de store ting, der havde behandlingsrum, som Harvey Nichols i London, så bookede jeg deres behandlingsrum. Det er Jamen. ikke kommet til Danmark nu, kan vi afsløre. <laughs> der det var rart. Det, det, det, der, er ikke, der tror jeg ikke, folk har penge nok. Det kunne være i København. <laughs> ikke Nive. Nej, det var ikke. en Nive. Men det er ikke engang ilum. <laughs> jeg, vil sige, jeg vil sige det, at... Uh... Ja, men vi kører bare videre. Vi kører videre, siger han. Ja, jeg vil sige det, at... Uh... Hvad der var spændende selvfølgelig var, når jeg så var ude i behandlingsrummet, i de her brænder, så kom medierne jo ind. Det var så dem, jeg bookede. The det from Vogue, Harpers Bazaar, Tattler Magazine i London. Så fik de oplevelse med Ole. Og så altså, vidste jeg også, at Ole arbejdede på David Bowie i London. Ole arbejdede på Prince. Ole arbejdede på Iman og Naomi Campbell og hvem end. Og så skrev de om mig. Mm. Så den der effekt var imponerende, fordi de fleste stifter arbejder ikke på den måde. De, af, de, der er mange, de, en af de ting, som jeg ikke forstår, er, at mange, men jeg vil ikke generalisere, men der er mange mennesker, der opnår en stor succes, og så går det dem til hovedet, mm. så bliver de anderledes, de bliver vanskelige, de bliver divaer, mandlige og kvindelige divaer. de tjener så mange penge, og så synes de bare, at nu ejer verden, og så, og så er det dem, der holder fædrene på jorden. Og jeg vil sige for mit vedkommende, jeg elsker mine medmennesker, har respekt for alle, og jeg til rådighed for alle. <tryk> så når jeg er ude på fordagsturner, der er lange køre til midnat, så møder jeg alle, jeg sender bøger, jeg tager fotografier, jeg er aldrig for træt. Uh, fordi jeg, vil ikke, altså, jeg nyder processen. Og lad os sige, hvis det er sent om aftenen, uh, om det er i uh, Aarhus Kulturcenter, eller i Europa Hallen i Aalborg, eller her i København, så når det er lidt senere, så er jeg selvfølgelig lidt træt, men hvad vi gør, så spiller vi musik, og så laver vi en kongulej af danselinjer, og så danser vi lidt sammen, og så går jeg i gang med at scenere igen. Fordi så så, <laughs> og så kører det igen. Så, så det er egentlig... Uh, okay, så vi skal lige vende lidt tilbage muligvis til, men du har et spørgsmål, for så kan jeg forklare ja. lidt om succesen med formuleringer og hvad i eneste. Men... Ja, fordi jeg tror, at det nærliggende spørgsmål er, at det, det går sgu ret godt, ud. Ja. Og det har det gjort i mange år <laughs> nu, faktisk siden 51. <laughs> og, øh... <laughs> Der fik jeg jo lidt gave. altså lige ved at en gave, jeg blev født i dejlige nife, og uh, jeg er så taknemmelig for det. Og som sagt, I ved, nu har jeg lige været til konfirmation i Jylland i forrige uge. Hej. I Lippe Kirke, med igen jeg gudfar til Emilie, som blev konfirmeret. Flot pige, fuld af liv også og sådan en og Så det er, altså man kan høre, at skal, der, der skal være plads til det hele. <clears throat> du skal ikke isolere dig, du skal nyde familielivet, dyrke kærligheden, have det sjovt. Og man skal også ud og opleve verden. Nemlig, og det gør jeg jo konstant. <laughs> Men Ole, vi skal høre... Det, det, det går ret godt, men hvornår, altså hvornår i karrieren har det været, altså hvornår i karrieren har det været op ad bakke? altså hvornår har det været lort, hvornår har shit hit the fan? jeg ude til sige det? Det er ikke sikkert, at du har set det, fordi du er så positiv. Nej, men der, jeg tænker, jeg, der er jo nogle jo. gange, hvor tager, der er nogle, gange, er hvor vi skal, hvordan pocker får vi det her til at gå op? Går fint nok, men Måske har der været 3-4 år, om, sådan, om nu står det egentlig lidt stille. Altså, nu sker der ikke så meget, som der har gjort førhen. Og det, og det kan også være super frustrerende. No, altså, jeg vil sige, at det egentlig er egentlig aldrig stået stille, men <clears throat> hvad man oplever i USA, som var basen for min forretning, og også sparverdenen, fortsatte. På, på det sidste punkt havde jeg også mange spares på verdensscenen. Så selv inden jeg begyndte med... Altså produkterne blev skabt... <clears throat> de blev forhandlede mange steder, inkluderet var der... Omkring 300 spars der gav man behandlinger ude på scene, verdensscenen. Så det var, det var meget, altså enormt meget i gang. Men, altså jeg vil sige, at nogle af de ting, hvor jeg lige blev sådan slået i hovedet i USA, var med sagsanlæg af ansatte. I for for, mm. USA ligger folk sag for ingenting, ja, ja. og man slår en brud, der ja. lugter forfærdeligt, så er det dårlige arbejdsforhold. Så, uh, Hun i mikrofonen. Ja, nemlig. Altså, det er, og det er jo, men så er jeg var chokeret over det og skuffet. Og i et af tilfældene forsøgte jeg at beskytte en ansat, det blev et, noget seksuelt, som jeg ikke havde noget at gøre med, <tryk> men hvor jeg blev inddraget og beskytte den ene ansatte mod den anden, som er, så blev trukket ud i en lang periode. Og så lærte jeg egentlig med mange af de der sagsanlæg, at i USA, er, man kan gå i retten, så kan det gøre det endnu vanskeligere, for pigen, der startede det hele, var mentaliske. Det støb. Mm. Som jeg så ikke vidste. Men så lærte jeg selvfølgelig mere om hende, da jeg også tjekkede hendes profil på Facebook og hvad ind, og øh, mm. Men hun øh, vil have en masse penge af Ole Henriksen. Mm. Og, øh, og så sker det ind i det, at så går man lige for lige. Det gør man meget derovre. De også. vil med settlements. Ja. Så det sker ind i det, at man mødes efter månedsvis af ballade, og jeg så bliver tvunget til at fyre hende ind af mine favoritpiger, øh, som... <coughs> Altså, det var, det var tragisk, og hendes mand og børn arbejder også for mig. og Altså, voksne børn. Med det sagt, så altså senere, hun skaber en ny karriere, og jeg har selvfølgelig forbindelsen lige med, med hende, men hende, der lade sig så, så vi så i for, altså så fik jeg møde, mødes, hendes side og min side. Og som den forlige siger, det er ikke noget, hvem der har ret eller ikke, <coughs> det er bare at finde ud af med pengene. Mm. Og... Uh, så hun havde en halv million dollars af dig. <skræk> og, uh, og så sagde jeg Ole, det ville jeg helst ikke. <skræk> så en gang true Ja, ja. Jamen, det er det, vi... Du har sgu ret, det er godt sagt, det, jeg skal. Uh, og så sad vi egentlig der, i time, time, timevis, frem og tilbage, frem og tilbage. Og uh, hun fik en formue, uden at sige, hvor meget. Og så sker det egentlig, og så går hun selvfølgelig ud og, og ødelægger hendes liv og så hun pludselig rig, og så døde hun på år senere af en drug overdose. Mm. Og så vidste jeg penge, kan man sige, men ved du, hvad min holdning var? No big deal. Det er kun penge. Jeg var aldrig bitter, jeg var aldrig gal. <clears throat> det var en lærerstreg, og det var endnu et satanlæg senere, hvor det også blev en lærestreg <clears throat> Det er jo så en udfordring, hvis man indgår et forlig ja. på noget, hvor man måske ligesom Altså, man havde vundet, hvis man bare blev ved. Jamen, hvis nemlig. først man indgår et forlig, så viser man jo så også for andre, at I kan bare lægge sag. Ja. Så er der chance ja. for, at vi laver nemlig. forlig igen, ikke? Jo, altså sandheden er jo, altså, men altså, så, der skal være noget der. Så, der sker egentlig det. Det sidste sagesanlæg var efter, at jeg var blevet lige blevet partner med LVMH, som vi ved er verdens største luxury group. Og det kommer men, vi til. Ja. ja, og det vidste den person nemlig ikke. Mm. Han troede, han lavede sagen mod Ole Henriksen, og så ringer sagførerne fra LVMH til hans sagfører, sådan en lille, hvad skal man sige? <laughs> sådan en lokal uh, sagfører. Nå, no, men, states. okay, uh, fortæl os så, vi ringer fra LVMH, I ved sikkert, at vi er partner med Ole Henriksen nu. De droppede sagen med det samme. Mm. <laughs> <laughs> Money speaks and bullshit walks. <laughs> ja, ja. ja, ja det, det skal man ikke op imod. Det var vores første del med Ole Henriksen, ingen anden mand kendt fra TV, fra Kobaer-reklamerne og selvfølgelig også fra sine fantastiske som uh, Lars og jeg desværre, altså vi har ikke lige så meget glow, kan vi bare sige, som, som Ole. Uh, I hvert fald ikke, ikke, ikke eksternt, ikke eksternt. Internt er vi måske rimelig alene. Vi er heller ikke lige så god form som Ole, men lad det nu ligge. Ole Ej, han, han er... fortalte jo fint, at han, jeg tror det var off er, at han fortæller, ja. eller var det on er, at han fortæller, ja. at han laver 300, 300, 300 armebøjninger om dagen, når manden er, ja, det er 70. Vang. Ja, kæmpe, kæmpe, kæmpe rund fødselsdag, han sikkert også lige forholdt. Um, vi var en tur i Indonesien med Ole, altså ikke fysisk, men i hvert fald her i podcast. Desværre, desværre. Ja, det kunne være fedt. Og vi skal jo, vi snakkede også om om, at vi er jo faktisk må tage på et tidspunkt Fremtidsfabrikken en tur til Beverly Hills, når vi laver sådan en form for tværs over USA med Fremtidsfabrikken. Fordi der er rigtig mange fede iværksættere, og Ole er jo kongen af Beverly Hills, og han får os godt ind i episoderne her. Så jeg synes egentlig bare, at I skal glæde endnu enormt meget til, at vi kommer i del 2, hvor vi lidt mere kører forretningsdelen af, hvordan Ole bygger imperiet op fra omkring midten af 70'erne, som vi har berørt den her del, til faktisk at køre hen i, hvordan får han partnerskabet med Sephora, som han beskriver som a lifelong love affair, til salget i 2011, til Louis Vuitton, Moet Hennessy, Mage, som han siger, og til den forretning, de nu har i dag, og han lyder altså ikke om at have en eneste plan om, Altså stop med at drive den bækse her. Ej, det må man ikke sige. Men han har det også fedt. Og har en god dive. Så, altså, de sted. Så glæder jeg Og med det, så tror jeg bare, vi skal sige... Moin. Moin.